بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين اما بعد دو vazdojm me shpjegimin e librit bazat e sunetit imam ahmedit allahum shirof me shpjegimin e shehufit nderuar Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Allahu qerve. Sot, sot i Imam Muhammedi, Allahu mishrof, sot Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Njeriu mos e ndiehet i dobët për të thënë nuk është i krijuar, sepse fjala e Allahut nuk është e ndarë nga ai dhe asgjë e ti nuk është e kryur, asë një cilësi edhe asë gjë e Allah nuk është e kryur. Largohu nga diskutimi me ata që kanë shpikur në lidhe me Kur'anin dhe nga ata që thonë shqiptimi imi Kur'anit është i kryur edhe nga ata që mbanë qëndrim asë njajës duke thënë nuk e di a është i kryur apo nuk është i kryur por e di që është fjala e Allahut. Kjo që thotë kështu është pasues i bidatit dhe është njësoj me atë që thotë Kurani është i krijuar. Prandaj ne themi uh, Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Thotë Sheikh Rabiya Allahu roud në shpjegimin e këtyre fjalëve Imam Ahmedit Allahu mëshiroft, si që çështja siç e dini është çështje tepër e rrezikshme pra thënia se Kurani është i krijuar si kur se thoshin bidacit, do më thënë, në atë kohë kur e ben fitnë. Eshtë qeshtje tepër e rezikshme. Për këte qeshtje pasuasit e sunetit me në krye ima Mahmedin Allahu Mishiroft, janë spravuar shumë për shkak të kësaj qeshtje kanë ndodhur bërgosje, pëshikullime dhe vrasje. Pra janë vrar, do më thënë, djetarët e një sunetit për shkak të kësaj qeshtje, do më thënë, se kanë rezistuar dhe nuk janë bindur <coughs> që e kurani është i kryo po se kanë thënë është fjale Allahut dhe nuk është i kryo për shkakt se qeshtje kanë ndodhë bërgosi, fshikullime dhe vrasje këte gje e ben gjehmit dhe muqtizilit në kohën e me munit prisit abasit në kohën e me munit muqtizimit dhe wathikut në kohën e tre prisve abasit umedi u sprovua me një sprovë të madhe nga gjehmit, muqtizilit dhe nga njëzit e devijuar ata ju vërsturën ehl por se Allahu kishte shkruar që përfundimi i mirë do të ishte për të devoqmit. Kështu që imam Ahmedi Allahu më shiroft duroj dhe të regua i qëndrushum duke i rezistuar fshikullimit, bërgosjes dhe torturave të mëdha, të cilave nuk ju rezistojnë do të asmalet. Prandaj Allahu janë ngriti ati vlerën dhe pozitën, a i ube imami ehli sunetit me meritë, dhe asë kush nuk rekryje me sunet dhe me flamurin e sunetit, vetë se krenohet me përkasimin e ti të kjo imam i madhë. Ashtu si që kanë thënë disa përselevëve, se Allahu e forcoj islamin me Ebu Bekrin, radhjallahu anhu, në ditën e rriddes, në ditën e blasmemis, dhe më thënë, kër njezit, disa nga njezit, dhe më thënë, dollën nga feja Allahu së mandala. Dhe me imam Ahmetin, Allahu më shiroft, në ditën e sprovës, në ditën, dhe më thën e së provës kur doli e, fitnja, kur është faqë fitnja, e, e, aktyre që thoshin se Kurani është i krijor. Allahu e më shiroft Ahmedin dhe shpërbleft me shpërblimin më të mirëtë. Kurani dhe sunedi të regojnë se Kurani është fjala e Allahut, a i subhanahu wa ta'ala ka folur me te. Ja shpalli Gjibrilit dhe Gjibrili ja përcodhja të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem Allahu flet kur të dojë nëse dëshiron dhe fjalet e ti nuk mbarohen kur Fjalet e Allahu të lartësuar nuk mbarohen kur Edhe nëse i shkruan ato me detet të mbushura me bojdo me Edhe në shkruzon detet për të i shkruar ato prap Nëse detet dhe dhe shte bojdo me në të shkruzoje përshkujtu fjalet e Allahu të lartësuar Fjalet e Allahu të lartuar, nuk do të, të mbarohen një kur So Thotë Allahu i lartësuar, kullau kanë lë bahru mida dhe li kelimati rabbi, lënafida lë bahru kabla anë të mënfë dhe kelimatu rabbi, u lëu gjikna bimislihi madada. Thuaj so si kur deti të ishte boj për të shkruar fjalet e zotit tim, sigurisht që a i do të shteron dhe para se të mbaronim fjalet e zotit tim, edhe si kur ne të silnim si ndim edhe një det tjetër si a i. dhe prej fjalëve të tij janë edhe librat e zbritur për permësimin e njerëzimit, pra prej fjalëve të Allahut të lartësuar janë edhe librat e zbritur për permësimin e njerëzimit, libra që ka zbritur Allahu i lartësuar për permësimin e njerëzimit, për udhëzimin e tyre, për shpëtimin e tyre nga humbja, si dhe qëllimet dhe synimet e urta që nuk i di askush përveç Ti subhanehu ve taala Kjo është për mëshirës dhe urtësisë të Tij, të cilën e nënkupton Rububia e, e Tij, domethënë, ëh, që Allahu Subhanetale është Sunduesi, Kriyuesi, Furnizuesi, ai që jep jetë dhe jep vdekje. Pra, që Allahu të shpall të dërguarve dhe të zbresë libra atyre me qëllim që të përmirësohet jeta e njerëzve. Te jetojnë sipas udhëzimit të librave, ta mësojnë atë që është shpallur në këto libra, të punojnë me të dhe me atë që nuk kuptohet prej tyre, për të hyrë në xhenet dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit të Botës. Ndasë ai që kundëston dhe tregon inaqi kundrejt këtyre librave të shpallur, atëherë ai është atëher i ngritur, atëherë atij i është ngritur argumenti nëpërmjet këtyre librave a i meriton shpërblimin e kjafirave dhe e, të mendjem dhejnjve, shpërblimi cili është përjetësia në zjarë, pra pa funësia në zjarë, do tjetë gjithmonë në zjarë gjehënemit. <coughs> Sikur se në ka të reguar e, Allahu i lartësuar për këtë gjehë. Kurani, thotë thot, thot ima Mahmedi, Kurani është fjale e Allahut. Thotë që ehu Allahu subhanahu wa ta'ala ka folu me të, e uh, edhe librat e zbritur janë fjalë e Allahut që u shpallin robërve të tij. Librat e zbritur që i fasbritu Allahu janë fjalë e Allahut që u shpallin robërve të tij. Me vërtet Allahu i fali Musait, i fali Muhamedit alayhi salatu wa salam, Nathan Isras dhe ai do të thrasë në ditën e Kiametit e ineshura ka'i ku janë ortakët e mi, dhe më thënë që mi atribonit mund, ku janë ortakët e mi, i dhe thëtë Allahus më në dhala. Si dhe ajetin, <coughs> si dhe ajetin, wa idhna dhe rabbu ke musa, e, kur Allahu e thiri musajnë, kur zotë i jit, dhe më thënë, e thiri musajnë. Thirja nuk mund të jetë ndryshe, vërët se me shkronja dhe me zë, që i përshtatet Allahu të lartësorë. Pra thyrja nuk mund të jetë ndryshja thot veç se me shkronja dhe me ze, që i përshtatet Allahut të lartësuar dhe nuk i përndjan ati asë zeri, asë shkronjat e asë e folura e kryesave. Pra askush nuk e shkjej. Si dhe nuk i përndjan thot ati asë zeri, asë shkronjat e asë e folura e kryesave. Pra Allahu flet dhe e folura eshtë cilësi për sosmërije. Pra nuk eshtë mangësi, e folra eshtë cilësi për sosmërie, sepse trupat e ngurtë nuk flasin. Kafshët nuk flasin, përveç se atëherë kura i do që atë atë flasin. Pra ndaj ato janë në nivel më të ullet se njerëzit, sepse njerëzit e, flasin. Pra njerëzit janë më të lartë dhe kanë këte cilësi janë më të për sosu se kafshët dhe Allah thot e ndëroi njeriu dhe e përsosi atë dhe prej përsosmërisë së tij e madje nga gjërat më të përsosata të tij është e folura e cila e dallon atë nga krijesat e tjera Allah u dha njerëzve, melekve dhe xhinve të mençur aftësinë e të folurit dhe cilësia e të folurit është nga cilësitë e përsosmërisë e padyshimi që Allahu është i përsosur dhe me përsosmërinë e tij i jep kujt e doj prej robërve dhe krijesave të veta. e forra është cilësia e përsosmërisë, dituria është cilësia e përsosmërisë, fuqia është cilësia e përsosmërisë, kështu që ai i cili ja mohon Allahut të folurin dijen dhe fuqin kry vetëm se ka cilësuar Allahun me mangësi, madje me kulmin e mangësisë, pra do të thën se ja mohon Allahu subhanahu wa taala, këto cilsi te cilat janë prej përsosmërisë. Kur dikush prej qafirave të kurreshve tha in hadha illa qaulul bashar, pra dikush nga qafirat e kurreshve tha in hadha illa qaulul bashar. Këto janë vetëm fjalë njerëzish këto janë vetëm fjalë njerëzish sa po koranin domethënë që janë vetëm fjalë njerëzish atëherë Allahu i largosur tha sa uslihi saqar un do ta hedh atë në saqar në xhehenem kur ai tha këto janë fjalë njerëzish Allahu tha un do ta hedh atë në xhehenem do ta fus atë në xhehenem thot inhu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddara thumma qutila kayfa qaddara thumma nazara thumma abasa wa basara thumë edbara o stekbar, fe kala in hadha illa si hrui ju ther, in hadha illa kaullu l-bëshar, se uslihi s-sekar, të të lajë lërësurë. Thot, aji mendoj edhe intrigoj kundur Kur'anit, dhe qoftë malkuar si intrigoj si thuri dhe më nënët intrigë kurte. Dhe sërish qoftë malkuar të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Qe Kurani nuk kesh gjë tjetër veçse magji e trashëguar tha. Këto janë vetëm fjalë të një qenie njerëzore, pra fjalë njerëzve. Allah tha, eh, un tha do ta hedhat në Xhehenem, në Saqar. Sa. Fjalët e njerëzve janë të krijuara, ndërsa fjalët e Allahut janë cilësia e Allahut Sundar dhe ideja e Allahut nuk është e krijuar. Kur ai tha që kjo është, domethënë, fjalë njerëzish, atëra Allahu Sundar thonë do ta hedh atë në Saqar. Të të hethë, në gjehenem. Ja, Ata nuk janë fjallë njëzër, që e fjallë e Allahot, kurani e fjallë e Allahot në artur. Fjallë të njëzëve të qihu janë të kryora, atëherë Allahu e kërcenoj me këtë kërcenim të ashpër për fyrin që i beri kuranit. Gjoja se aji është magji apo është fjallë e njëzëve. Kjo është mangësi dhe fyrin për këtë kuran, i cili është fjallë e Allahot. Ai subhana hu ve taala espridhi Kur'anin për udhëzimin e njerëzimit dhe ai nuk është i krijuar. Kur'ani pra, nuk është i krijuar, porse është cilësi e Allahut e lartësuar, fjala e Allahut e lartësuar dhe nuk është e krijuar. Tezilit, Jahmit, Ba'tinit, Rafidit, Khawarijje, ato janë të tjera grupe dhe të gjitha grupet e humbura thon fjalë të ndryshme. Porse përfundimi i fjallëve të tyre është se Allahu nuk fletë, pra, të elbi, i fjallëve të tyre është se Allahu nuk fletë, pra, e më hojnë të folërën, dhe më thënë nga Allahu, së mandarë, e më thënë që Allahu nuk fletë, po ashtu edhe e sharit u ndikuan prej të zilive, të parte e sharive, thoshin fjalla është cilësi vetore e Allahut, është cilësi vetore e Allahut, <clears throat> ndërsa ky kuranë, nuk është fjalë e Allahut, ai është vetëm një imitim ose e, një tregim i përafërt i fjalës së Allahut subhanallahu. Pra, e, ka cilësi vetore Allahu dhe nuk flet që ta dëgjojnë të tjerët, nuk sh, flet do nuk është preq që ta dëgjojnë të tjerët, nuk flet. E kupton, por se është vetëm cilësi vetore. <clears throat> Sepse fjala e tij thot është cilësi vetore e tij, nuk është me shkronja e as me Z. Pra e më hojnë zerë nga Allahu s.p.m. Më hojnë shkronjë jetë Thonë nuk fletë Allahu s.p.m. Kështu thonë Ata Dhe a i nuk ka forru Thonë që Allahu nuk ka forru Porse Kurani ish një tregimi për aferd Dëmë thënë një fjallës Allahu s.p.m. Ata se që ka dashër të thotë Allahu s.p.m. Ose thonë Në një një shtoj Disa prej të humrëve thonë që Allahu s.p.m e ka kryur fjalin e ti tek Pema edhe Pema i thamu saj që unë jam Zoti Jot unë jam Allahu kjo është shumë absurde si Pema tëtë të unë jam Allahu ka prej e sharive të më vonëshmë që e kanë shprehu qartë se Kurani eshti kryur ka në rendë tek fjala e gjehmive ka prej e sharive të më vonëshmë që e kanë shprehu qartë besimin e tyre në lidhje me, li me këtë dhe thonë se Kurani është i krijuar. Dhe them këtë sot me me keqardhje sot Shehu. Sot Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar dhe të gjitha fjalët e Allahut nuk janë të krijuara. Ndërsa këta kur e filluan fitnen thoshin, a kur e fillon të fitne thoshin ë është fjala e Allahut të cilën e krijoi ai pa ndonjë vend të caktuar nuk kanë dhe një vend të sakturë e ka kryo Allahu përse ku Allahu e di pra e thonë që është kryesë Allahu nuk thonë që është tjëtësi e Allahu dhe nuk është e kryor kështu atë a thoshin deveja e Allahut e, shtëpia e Allahut do me thënë tja atribosh kryesën kryusit sej do me thënë tja atribosh pronëm pronarit vetë tja atribosh kryesën kryusit Për sa ejo, ti atri bosh cilësit. Porse krijoza. Krijoza. Kjo është për mashtrimeve dhe gënjeshtrave të tyre, pra. Sepse deveja e Allahut, shtëpia e Allahut e vën këto janë të krijuara. Këto janë të krijuara. Po për shkak të pozitës të madhe ose pozitës larg që kanë, Allahu subhanahu, domethënë, i ka dhënë suaj kështu. Ëndërsa fjala e Allahut është cilësie e tij. Edhe nuk është e krijuar. Sot Imam Muhammedi, Allahu mëshiroft, dhe ai Kurani nuk është i krijuar. Kto kam e, sil, disa fjalë edhe dietarëve të mëhasëm, Allahu mëshiroft, për këtë çështje, që thon se Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Për këtë është ajo që transmeton Buhari në librin Halqu'l Af'ali li'ibad në faqen 29 me zinxhirin e ditë të transmetimit nga Sufiani ibn Hujeine, Allahu më shëroft, i cili ka thënë i kam arritur dietarën e tan që para 70 vitesh domethënë që prej 70 vitesh domethënë i kam arritur të thot dietarën e tan prej tyre Amr ibn Dinar Allahu më shëroft ata thoshin se e Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar çfarë thashë domethënë selef që Kurani është fjala e Allahut Dhe nuk është të krivojë Dhe siqë e trasmeton Bejheki hun e esmavë sifat Se Amru bin Dinar Allah më shirovët Ka arritur sahabët e bedrit Ka arritur sahabët e bedrit Ka arritur muhajgjirinët dhe ensarët Si Jabir i bin Abdillah Ebi Sejit El Khudri Abdullah i bin Amr Abdullah i bin Abbas Abdullah i bin Zubejn Dhe ka arritur tabiinit më fisnik Pas tyre Radiallahu anhum <coughs> gjithashtu Ahmed e gjithashtu Sheh Ahmed Enesmi, Allahun e xhiroft, gjatë shpjegimit e librit Usulusun, domethënë njëri di librave të Imam Ahmetit, Allahun e xhiroft, ka syldis atrafë natime nga dietar e dhe na personalitetet e qura të Islamit. Allahu e lartësuar i mëshon, të cilët thon se Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Pra këtyre fjalëve është fjala e Omrit, fjala e Umrit radiallahu anhu i cili thot, Kurani është fjale Allahut, pra ndaj mos e komentoni atës i pas mendimi të uaj. Pra thot, Kurani është fjale Allahut, nuk thot e shkrije se Allahut, por se Kurani thot, është fjale Allahut, thot umëri, radiallaman hun. Pre tyre gjithashtu është dhe fjala Imam Malikut, e, i cili thot, Kurani është fjale e Allahut, dhe aji, Imam Malikut, e kishte në veri fjale e ati që thoshte se Kurani është i kryur, në veri së kjo gjepë. A i thoshte se kjo njeri duhet të rihet, duhet të fshikullohet, duhet të rihet, dhe të bërgoset dhe i sa të vdesi. Dhe i sa të vdeset duhet të bërgoset. Kjo që gjithot që Kurani është i krijuar. Pre tyre, thot, gjithashtu, eshte edhe fjala e imam Shafiut, i cili ka thenë se Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Dhe kush thot se Kurani është i krijuar, a i është kafir. A i thot se Kurani është i krijuar, thot shej Rabiya Allahu e, e, Allah e ruaj nuk mjafton ti të thuash se Kurani është fjala e Allahut. Përse? Do të thotë mjaftohesh me kaç. Përse? Sepse Xehmiu, Muhtaziliu, Itilija mohon që Kurani të jetë fjala e Allahut, thotë fjala e Allahut, thotë dhaj. Por sa ai ka për qëllim që është i krijuar. E kupton? Edhe ai thotë deri këtu vjen ai me ty. Ti thua Kurani fjala e Allahut? Po, është fjala e Allahut ë uh, mirë po ai ka për qëllim që është i krijuar sikurse themi devi e Allahut e kupton ose shtëpia e Allahut shtëpia e Allahut Ka'ba e kupton ai ka për qëllim që është i krijuar është e krijuar uh, edhe devi e Allahut është e krijuar a nuk është kështu thot është janë të krijuar kto janë krijesat Allahut, në këte këptim, e Allahut thonë ata në këtë kuptim e thon ata ta xehmit ë dhe sipas kësaj intrigat ata thon Kurani është fjala e Allahut por se është i krijuar Kurse pasuesit e sunetit thon Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Nëse ata thonë është i krijuar, e kupton? Dallimi. Ndashta kur ti thua Kurani është fjala e Allahut, atëherë patjetër duhet që të shtosh ai nuk është i krijuar. Atë pra të thuash që Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Sepse nëse thua është fjala e Allahut dhe hesht dhe nuk thua nuk është i krijuar, pa nuk është thonë ke nuk është i krijuar, atëherë edhe Keziliu me Xehmiun pajtohen me ty në këtë, pasi ata thon Kurani është fjala e Allahut, porse ata e plotësojnë fjalinë të tij, shkojnë më tej. Thon, duke thënë që ai është i krijuar, ndërsa ti o pasuesi Sunetit e plotëson, e plotëson ata duke thënë se ai nuk është i krijuar. Pra e plotëson domethënë që mosket vend domethënë për keqfurtim, besoa që ai nuk është i krijuar. Imam Ahmadi Allahu mishro tha njeriu mos t'ndjehet i dobët për të thënë nuk është i krijuar sepse fjala Allahu, e, e Allahut nuk është e ndar nga ai, nuk është diçka që është më vete. Fjala e Allahut nuk është e ndar nga Allahu dhe asgjë e tij nuk është e krijuar, asgjë e Allahut nuk është e krijuar. Kjo do të thotë se cilësia e fjalës është cilësi vetore e Allahus më në tala kjo do të thotë që cilësia fjallës e cilësia vetore e Allahus më në tala gjithashtu që që thotë qepu thajmini e Allahus më shërut e cilësia vetore sepse Allahus më në tala fletë kur të doj por se aji fletë kur të doj dhe nëse do cilësia e fjallës do të thotë fjalla e Allahut nuk eshte ndarë nga i nuk eshte diska më vete Me këte, e kupton. Me këtë Imam Ahmadi, Allahu mëshiroft, refuzon xehmien e cilit thon e krijoi Allahu fjalën para, e ti e krijoi Allahu në një vend të pactualtur. Nuk dihet se. E krijoi Allahu subhanallahu tale në një vend të pactualtur. Nuk thua dot e krijoi të, të pemë apo të gurë apo të drut në një vend i, i paprcaktuar. Kështu thon ata. Pra, thotë që e ku fjale Allahut e së cilësi e ti, ashtu si që janë si fuqia. Që Allahus, më ndarë, e shi plot fuqishëm për gjithë shka. Nuk, nuk, nuk duhet thotë që fuqia Allahut kriur, si e shte kryuar, si shtonë ata. Pra, e ku këtonë? Por se ajo është cilësi e, e ti, e shte pandash në pre ti. Dhe dëshira e ti, gjithashtu. Dëshira Allahus, më ndarë, pre cilësive, pre cilësive me të cilat Allahut ishte i cilësuar me të. To janë cil Me të cilësilat Allahu ishte të cilësuar me to para se të kryon të kryesat, e këpëton? Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e, quhet kryos pasi që kryoj kryesat. A i ka qenë kryos edhe para se të kryon të kryesat, e këpëton? Dhe këto janë cilësi të pandashme nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Si, si edhe janë cilësi për sosmërije, pra nuk janë këto mangësi. Nëse tia thua që Allahu subhanënë vë ta'ala fletë, Allahu subhanënë vë ta'ala, është i plotë fëqishëm, Allahu subhanënë vë ta'ala, ka vullnetë, dohënë për të berë diqka, ose nuk dojë që të bej diqka, e këpëtonë. To nuk janë mangësi për Allahu subhanë vë ta'ala, to nuk janë për sosmërije përte. Ashtu si kur sa i kryon, kur të doj, e, po ashtu edhe flet, kur të doj. Allahus mëndala Inne ma emurhu idha erade shejën, an, enjekule lehu kumë thë jekumë Thot, Allahus mëndala i thot, vërtet, urdhri i ti, e, kur a i dëshiron diqka, eshtë që ti thot, asaj bëhu dhe ajo bëhet. Pra, Allahus mëndala i thot, bëhu, flet, i thot, bëhu, edhe bëhet. Eko thonë? Fletë, nuk mund të jemohoj Fjallën Allahus mëndala Allahus mëndala, Allahus mëndala, fletë Cilsia e fjallës Esh cilsi vetore Forse a i fletë Forse Allahus mëndala, fletë Shpalë, shpalëje, kryonë Dhe funizonë me fjallën e ti Allahus mëndala Inna ma emru hu I dhe eradë shëjën e një kule le hu kumfe jekum. Vërtet urdhër i ti Kura i dëshironë diqka Esh që ti thotë asaj behu dhe ajo behet Pra i thot Behu, flet. Fjala i Muhammedit, Allahu më shërot ku thot, fjala e Allahut nuk është e ndarë nga i, nuk është diçka më vete. Thot do të thot se me të vërtetë fjala e Allahut të lartësuar është cilësia e tij e pandashme. Pra është e pandashme prej tij. Ë ndërsa Kur'ani dëgjohet ashtu siç edhe fjala e tij dëgjohet. Pra Kur'ani dëgjohet është fjala e Allahut subhanallahu. Kupton? Pra nëse të dikush përshem më thotë elhamdurillahi rabbi la alemin. Ti e dëgjove këte. Fjale ku i deshkjo? Fjale Allahut së më ndarë. Po së të zeri nëm kush e dëgjohë, në di e zeri njëri ju. Mi po fjale është fjale Allahut lartësore. Fjale ima Mahmedit, Allah më shirok, që thotë fjala e Allahut nuk eshtë ndarë nga aji. Qfar ka aji përqëllim me këte fjale? Aji ka përqëllim, Se kjo është cilësi e pandashme Nga qenja e ti Pra, fjalla është cilësi e pandashme Nga qenja e ti so, Duk e refuzuar me kte Tezilit, të cilët tonë e krijoj Pa ndo një vend të caktuar Ata thënë e krijoj E fjalla laut është e krijoj E ka krijoj pa ndo një vend të caktuar Qo thë mua tezilit? Po e shë gabim, shë kufr Nuk lejot Imam Ahmedi Allahumë shiroht tha, largohu nga debatimi me ata që kanë shpikur në lidhe me Kurani. Dhe nga ata që thonë, shqiptimi apo këndimi imi Kurani është i krijuar. Ata që thonë, këndimi imi Kurani është i krijuar. Sot <clears throat> që e ku shiko se si e thekson imam Ahmedi Allahumë shiroht, e thekson ndalesën e debatit në lidhje me Kur'anin. Qoftë, porse kur ai pati nevojë, do të thonë, që e pati domosdoshme që të debatonte, atëherë debatoi. Kur e pati domosdoshme pra, debatoi, nuk kishte rrug tjetër, s'kishte çfarë t'bante. Dhe kjo kur ai nuk pati rrug tjetër përveç debatit, atëherë debatoi me even e bi duadin dhe me të tjerët, a i debatoj kur e pati të domës doshme dhe të nevojshme për debatojës, a i shte imam, e, edhe kështu, dhe më than, e, debatoj me ta, e, si dhe me ata që dëshiron të pranoj këtë davet dhe të pranoj të vërtetëm. E, imam Ahmedi, Allahu e më shirof, sa largohu e, dhe nga ata që thonë Këndimi im i kuranit ose shqiptimi im i kuranit Eshtë i kryuar Dhe nga ta Që mbajnë që ndrim as njajnës Duk e then Nuk e di a eshtë i kryuar Apo nuk eshtë i kryuar Por e di që eshtë fjale Allah Tho, Nuk e di a eshtë i kryuar Apo nuk eshtë i kryuar Por se e di që eshtë fjale Allah nuk, nuk e po hong Që të thotë të më thënë Kurani eshtë fjale Allah Dhe nuk eshtë i kryuar Por se dhutë nuk e di Thot kur u shfaq të, të shehu kur u shfaq sprova e atyre që thoshin u shfaq fitnja e atyre që thoshin se Kurani është i krijuar dhe ndodhi për qarje mes pasuesve të sunetit dhe mes xehmive dhe muzilive të tjera u shfaqën disa njerëz që i përkatçoheshin sunetit dhe thoshin këta njerëz i përkatçoheshin sunetit e mban veten domethën prej pasuesve të sunetit dhe thoshin Kurani është fjala e Allahut ndërsa shiptimi i e Kur'anit është i krijuar. Thoshën ata. Imam Ahmethi i refuzoi këtë, sepse kur ti thua se shqiptimi i Kur'anit është i krijuar, fjala shqiptim e lefdi është fjalë e përgjithshme. Domethënë, kjo fjalë është fjalë e përgjithshme thotë. Shqiptimi i Kur'anit, fjala shqiptim është, domethënë, fjalë e përgjithshme e cila mund të kuptohet Së kihet për qëllim vetë i shqiptuari do. Çe domethën vet Kur'ani. Ajoti i ti e shqipton, e kupton? Kihet për qëllim vet Kur'ani, e keni qartë, e, është e qartë. Dhe mund të kuptohet se kihet për qëllim vetëm fjala të cilën thot Folsi. Fjala që thot ai shqiptimi në Kur'an është e krijuar. Domthonjë çelësi e di fjala që thot ai. Çelësi e ti janë krijuara, sa është krijes. E këpëtuat? Por që amullë, nëse si shtot që e ku thëjmini, nëse nëse dikur shtot Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Kjo është fjale Allahu. Nëse thot aji, dëmë thënë që shqiptimi miksaj, dëmë thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin është di kriur. E këpëtuat? Nëse ka për qëllim Elhamdulillahi Rabbil Alamin athë kjo së është di kriur. A mi, por nëse ka për qëllim aji... Zerin e ti, të folun e ti E këpëton? Atër kjo është të kriur, sepse kjo është cilsi e ti e folu e ti Zeri ti, është cilsi e ti Cilsi e ti gjitha në të kriur Porse alhamdulillahi rabbil alemin është fjale Allahu të dardësur <clears throat> Ose siçkan të në disat djetarë tjerë Kushtot që kullu ha Allahu ahad është të kriur është Kafir, kë është kufr Që të të të të kullu ha Allahu ahad është të kriur E këpëton? So, se së është i kryur, është fjallë Allah o të lartësorë? Përde e sa kjo fjallë përmban edhe kuptim të kotë dhe mund të shfridzonin gjehmit, më të ziritë dhe, dhe të tjerë të cilit thonë se Kurani është i kryur, mund të shfridzonin për t'i devijuar njëzit duke thënë se shqiptimi imi Kurani është i kryur, duke pasur për qëllim vetë Kurani. Atëherë ima Mahmedi tha, kushtë thotë se shqiptimi imi Kurani është i kryur, a i është bid se shqiptimi i Kur'anit është i krijuar, ai është bid'aqi. Sot Imam Buhari ka deklaruar në librin në Sahihun e tij pranë El-Jamiu as-Sahih se veprat e robërve janë të krijuara. E ka deklaruar Imam Buhari. Fjalët e tyre, shkronjat e tyre, zeroi i tyre, këndimi i tyre, lëvizjet e tyre jan të krijuara gjitha këto ndërsa fjala e Allahut nuk është e krijuar. E kuptonim padallimin. Ai solli argument për këtë në librin Veprat e njerëzve janë të krijuara. Pra Imam Buhari ka një libër domethënë që i refuzon ta Jahmit këtu. Ëh dhe thot domethënë se veprat e njerëzve janë të krijuara dhe sqaroi se robrit janë të krijuar dhe prej gjërave që janë të krijuara janë edhe fjalët e tyre edhe zëri i tyre, edhe lëvizjet e tyre, si dhe këndimi i tyre, e kupton? Melodia apo gjithçka që bëjnë ata, pra janë gjitha janë krijuara. Prandaj disa njerëz menduan se ka mos pajtim midis këtyre dy imamëve. Pra kur ndodhi fitnja, domethënë, ë që hapu tuan Imam Buhari, Allahu mëshiroft që i akuzuan dhe në thënë se aji e, karen në bidatin e, e lef dhij, të atyre që thonë se këndimi i mi kuranit është i kryuar. Prandaj, thët, disa njerës menduan se, se kam ospajtim me disë këtyre dhu imam, me disë imam Mahmedit dhe imam Bukharit, Adham Shrof, dhe thanë se Bukhari pohon fjanën e lef dhijve, atyre që thonë se këndimi i mi kuranit është i kryuar, apo me dhebi në tyre, thëtë atyre që than shiqtimi i min Kur'anit është i krijuar. Dhe disa njerëz e bojkotuan Imam Buhari. Disa njerëz në at kohë bojkotuan Imam Buhariun, Allahu mëshiroj. Pra tyre ishte edhe Muhammed ibn Yahya adh-Duhli. Muhammed ibn Ibrahim ibn Yahya adh-Duhli, i cili tha kush shkon për të mësuar te Buhari, pasi që e përfundon mësimin te ne, ai është bidati. Kus shkon për të nësorët e Bukhari tha, Pra bejta hadhir A i tha është bidaci Kështu që shumë për njerëzve e bojkotuan Bukhari Allah, Mishiro, Dhe thajnë se a i është bidaci Sepse a i shprehu bidatin e lefdi Dhe më thënë që kura, shqiptimi imu Kuranin është i kryur Shkakun e kësaj fitne Dhe më thënë shkakun se pëse ndodhi kjo fitne e, Që ndodhi në radhët e muhadithinve e shiroft, e ka shkruar ibn Qaymi Allahumishraf në librin e tij as-Sawa'iq al-Mursala. Ë, duke thënë se në këtë fitnë pati pështjellim. Pati pështjellim thotë dhe shkaktar të saj thotë ishin dy gjëra. Dy dy faktor domethënë që ndikojnë domethënë në fitnë. Ishin dy gjëra. E para, fjala e përgjithshme të cilën e tha Imam Muhammedi Allahu nxjironi a dama se kushtot që leximi i imi Kur'anit është i krijuar është ai është domethënë e jehmi apo në fjalë dihet diçka po po sekond transmetimin tjetër që thotë jehmi dhe kush thotë që këndimi i imi Kur'anit nuk është i krijuar ka thënë ai është bidaqi mepo kjo shehu themi ni Allah mëshiroj thotë se kjo është fjalë domethënë është në fjalë e përgjithshme pa specifikim Imam Ahmadi Allahum Shirof ka pasur për qëllim me këtë fjalë t'u mbylli derën mbi taçimin. Mos ju lër i hapësirë atyre. Prandaj e ka thënë, e ka përgjithsuar fjalën. Por se thoshte sheh vetë mini Allahum Shirof ka ardhur një fjalë tjetër nga Imam Ahmadi e Allahum Shirof, çe tregon se ai ë donë të ha kishte një farë sqarimi te kjo çështje domethënë. E thoshte e, cil, e cila fjalë e cila është ka thënë Imam Ahmedi Allahu mshiroft. Kushto që këndim, këndimi i Mim Kurani. Duke pasur për qëllim vet Kur'anin. Pra kjo është domethën shpjegimin që i bën Imam Ahmed te kjo fjala tjetër. Duke pasur për qëllim vet Kur'anin, se ndoshta s'ka për qëllim Kur'anin. Kupton? Pra duke pasur për qëllim vet Kur'anin, atëherë ai është domethën xehmi. Se se s'ka për qëllim Kur'anin, amba nëse s'ka për qëllim Kur'anin, por ka për qëllim fjalën e tij, Atere kësaj, domethën jehmizim. Me kupton? Kjo ishte domethën. Ështa kjo fjala tjetër transmetimi tjetër që ka ardhur si përgjithësim, mm -hmm. u bë shkag domethën për fitë, pse se disa njerëz e përdorën këtë. Pranë jo transmetimin tjetër që Imam Ahmedi domethën e specifikon aty. E, e para pra ishte fjala e përgjithë sot i përgjith, thot Ibn Kayyimin. Kjo është fjala e Ibn Kayyimin Tallahu Ishroht në Sawaiq ul Mursala. Sot e para e fjala e përgjisme e të cilën e tha imam Ahmedi, Allahum Shirov. Dhe e dy të thot, ishte hasedi që kishin disa njerës, da imam Bukharit, Allahum Shirov. E dy të thot, ishte hasedi që kishin disa njerës, sepse imam Bukhari esht imam i Ehri Sunetit. Imam Bukhari, Allahum Shirov, esht imam i Ehri Sunetit. Dhe për shkak të pozitës e ti të, të lartë, e kishin hasedot disa njerës, Pa vetëm vetëm Sahihu, ai ka shumë libra. Por se vetëm Sahihu e e mjafton atë për lavdë, e kupton? Ai është domethënë Imam i lavdishëm i hadithit. Por shkak pozitën e ditë të lartë te Imam Buhari, e e kishin haset disa njerëz dhe u kapën pas fjalës së përgjithshme të Imam Ahmetit, kur tha kush se kushtot se shiptimi i Kur'anit është i krijuar, ai e xehmi. Gja pra shkafi A i që thotë që Shqiptimi njën kranët është i kryorë, a i është gjehmi. Dhe kushtot nuk është i kryorë, a i është bidaci. Dhe thanë se Bukhari e pohoj që fjalët janë të kryorëa, fjalët e njëriu. Janë të kryorëa, pra ndaje a i është bidaci. Pra iman Bukhari tha që veprat e robëve janë të kryorëa. Edhe fjallë të tyre, edhe zerë i tyre, gjithë ka e robit e është i kryorë. Robit me gjitha cilësit e ti ësht dhe këta do më thënë e nënkuptuan këte gje në fjala iman Bukharit, që tha e, që tha që fjallet janë të kriura fjallet e robërve janë të kriura pra ndaj, a i është bidaci shu tham, ata mi po, ka thënë Muhammed ibn Nasr e kam dhijuar atë, do më thënë thën, iman Bukharin alam shirov, si shkarat kërë në sier alam nubela, në vidhimin e 12, iman dhe hebiut, Allah më shirof thët e kam imam Bukharin, të gjur iman Bukharit të thët, kush pretendon të fjallë iman Bukharit kush pretendon, se unë kam thën që shqiptimi im i kuranit eshti kërjuar, a i eshtë këtë dab a i eshtë mashtrus eshtë gjenjes të arkën, imad sepse unë nuk e kam thën këtë gjithë iman Bukharit nuk e ka thën këtë gjithë atëherë unë i thash tot ati, nga vazdon transmetuesi thot, atëherë tot un i thash ati O Abu Abdullah. E njerzit janë zhytur thellë dhe e kanë tepruar në këtë fitnë dom. Atëherë ai tha, nuk ka të vërtet tjetër veç kësaj që të thash un, dom. Nuk kam thënë fjalë tjetër veç kësaj, dom. Nuk ka të vërtet tjetër veç kësaj që të thash un. Sa tha, Imam Buhari lëmësh ka thën Ebu Amru Ibn Khafaf, i shkova Bukhari tëtë dhe diskutova me të rrëth disa haditheve, derisa ajë ndije mirë, në këtë diskutim dhe më thënë, këtë diskutim beri që të ndihet mirë, imam Bukhari Allah Mëshirovë. Atëher i thashë, o Ebu Abdullah, këtu eshtë një person që për cjelë prejteje, se ti e ke thënë këtë fjallë, parë që shqiptimi imë Kurënit eshtë i këriorë do më, më thënë që ke folë me lefë e ku thënë do më keren të kjo fjallë a i thënë o e bu amrë mbaje men që do të them ty thët mbaje men të këte që do të them un ty e dhe ka thënë kush pretendon nga njërzit e nej saburit apo kumes apo hemdanit apo haulanit apo bagdadit apo kufes apo basras apo mekes apo medines se unë kam thënë shqiptimi im i kur anit është i kryuar, atëhere a i është këtë dhabë dhëtë. Kër shë thotë, thot, kër pretendon për tyret se unë kam thënë këtë dhëtë, a i thotë është këtë dhabë, sepse unë nuk e kam thënë atë, por se unë kam thënë që veprat e robërve janë të kryuara. Pra imam Bukhari këndodhi fitnja, beri sëjarim, e shtjeloj qështjen, e hudon, e shtjeloj qështjen, edhe këtu të më thënë, për ta ko ditur thën, imam Bukhari për shkak të pështjelimit si shta i bënkajimi Allah Mëshirov edhe për shkak të hasedit thën, që kishin thën, se e, kur ka shkuar imam Bukhari aty dhe mëthë brend atë tre ditve u bëshatishnë me zhlicet e tjerve shkuen dhe mëthë gjith studentat tek imam Bukhari Allah Mëshirov dhe thot thot imam Ahmeti Allah Mëshirov apo ata, kam bën që, që ndrym asnjëjës, duke thënë nuk e di a është i krijuar apo nuk është i krijuar, por e di që Kur'ani është fjalë e Allahut. Ky thot është bidhaqi. Ky person domethënë që thot kështu, nuk e di a është i krijuar apo çesht, mirë po e di që Kur'ani është fjala e Allahut. Ky është bidhaqi. Thot Sheh Rahbia në shpjegimin e këtyre fjalëve, ti duhet të thuash Kur'ani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. A do ta thuash qartazi këtu? <clears throat> mos thuaj shiptimi imi i Kur'anit është i krijuar, sepse ky është mjetin e, e shfrytëzojnë njerëzit e të kotës për të arritur tek fjala se Kur'ani është i krijuar. Pra mos u jep aty hapësira për të arritur aty ku duan ata. Mos u mundso atyre këtë gjë, porse mbyllën rrugët aty. As mos i asnjësh, porse ji bindur thuaj me bindje të plotë. Mos i hasni anis, mos i dovet të thuash që Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Njeriu ndoshta gjendet ndonjëherë mes njerëzve, mes bidaqive këtu, mos ta ndijë veten të dobët inferior. Edhe <coughs> të mos hanë pohi aty dhe ne hëcën e ty. Porse duhet ti et të vendosur, ti et krenar, ta thot atë me bindje plot, të plotë, e ta thot me plot krenari që Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar, mos andjej veten inferior, ndryshe e kupton se ata janë në batin. Ajë është e hak, në të vërtetën. Kjo është fjala e selefëve, kjo, domethën, për këtë kanë ixhma selefët, që Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Kurani është fjala e Allahut, lartsuar. As mosni, asnjërin sport se i bindur thuaj këtë me bindje të plot që Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar, sipas Kurani, Sunetit dhe sipas asaj në të cilën ishin sahabët dhe selefët e devotshëm, se Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar, thotë Nëse dikush është asnjajs dhe dyshon në këtë çështje, është për atyre që dyshojnë, domethënë, nuk nuk e di domethënë, është e krijuar apo s'është e krijuar domethënë, ai është dyshues në këtë gjë. Atëherë kjo është bidatë dhe xehmizm, domethënë, dyshimi këtu nuk lejohet që dyshon, thën, të dyshohet domethënë te kjo çështje. Atëherë kjo është bidatë dhe xehmizm. Kur u shfaq kjo fitnë dhe u përkeqsova situata, atëherë dolën këto shprehje dhe këto bidate. Pra, më parë nuk kanë ekzistuar Porse, kur shfaq fit një, në konë e ima Mahmetit Alam Shirov, atëherë dhëtë dollën këto shpreje dhe këto bidate. Kishtë e prej atyre që ishin asnjajnës dhe kishtë e prej atyre që thoshin se shqiptimi imi, Quranit, i Mikuranit eshtë i kryuar dhe që të dyja këto fjalë janë lajthitje, pra nuk lejohen. Sot eshte domozdoshme që të thuhet qartazi, që të thuhet qartazi. Korani është fjale Allahut dhe nuk është i kryuar edhe mbaron që është ja, me kajtë do më por se, do më thotë, nuk e di, a është i kryuar por se shpo e di që është fjale Allahut dhe në në i bie por se të thotë këte, do më thotë qartazi Korani është fjale Allahut dhe nuk është i kryuar dhe me kajtë thotë, mbaron që është ja, thotë, Shekht Rabia Allahuruit nuk themi shqiptimi imi Koranit është i kryuar as nuk behemi as nj Uh, nuk, behemith, nuk lejohet të jemi asë njënës uh, Dhe nuk uh, lejohet të themi se shqiptimi im i Kuranit eshtë i kryuar thot. Imam Ahmedi Allahu e Mshiroft Tha Apo ata që mbajnë qëndrim asë njënës Duk e thenë Nuk e di a eshtë i kryuar apo nuk eshtë i kryuar Thot që krabia Ma sha Allah thot, kështi reci devotshëm ty. Nuk e di unë, është i krijuar apo s'është i krijuar. Thot, kështu thot, Ma sha Allah, kështi reci thot si devotshëm. Këtë fjalë e kanë thënë disa disa njerëz. Këtë fjalë thot e kanë thënë disa njerëz. Porse i rëzoj Imam Ahmedit, Allahun e mshiron. Dhe i rëzoj e risuneti duke i shpallur bidaiçin, ata dje than këtë. Prej atyre që e kanë thënë këtë fjalë ishte Yakub ibn Sheibe. Thot njëndër imamet e hadithit karen do në thënë të kjo fjallë njëthën dër imamet e hadithit kur a i mbajti qëndrim as njënës ndaj kur anit duke thënë nuk e di a e shtë i kryur apo nuk e shtë i kryur imam ahmedi thë për te a i është bidaci pasuës i epshit tha, imam ahmedi me ihen e refuzoj a i është bidaci thë pasuës i epshit kur prisi u konsultua e prisi asaj ko konsultua me Imam Ahmedin, Allahu me xhiroft, qe ta maronte Jaqub ibn Sheiben ne postin e kadiu, ta bende gjykatës pra, apo ndoshta ne kryesin e gjyqsorit, domthon the vendit. <coughs> Imam Ahmedi tha, ai esht bidaqi, esht pasues i ebshit, e ka. Për shkak te fjales qe tha Jaqub ibn Sheiben. Ju ndoshta çuditeni thot shefravja ne kjo fjalë, Imam Ahmedit Allahu me xhiroft dhe shta ju vjen habi, ju vjen që di do në në kje fjarët. Por se pashë Allahun, imam Ahmedi, Allahun Shirovët, preferon të që të punësoheshin që i futën dhe të kishterët, dhe mos të punësoheshin bidacit. Për shkak të të rezikë shmërisë që kishin në ta. Sepse që i futën dhe të kishterët, njive në njezit, nuk mund të vija edhe të mashtrojë për në qeshtit e fesë. Nësa bidaciu të vijen nga anë fes, mashtron, e fesë, të ton, pra, i bitaqin, helmin e tyre në emër të fez ndërsa të qifutit dhe të kishtej nuk pranon njeri s'kan ata thën, mundësi që t'i devjojnë mështimanë më në, në këte aspekt pra përshka këtë të rezikshmëris që kishin ata sepse ata e brejnë, e grrujnë të shokjerin nga përbrenda dhe e prishin në te pra këta bitaqinë dhe më ten e grrujnë, e brejnë, shokjerin nga përbrenda e dhe e thot e prishin në te e prishin në te dhe thot ai ka dëmtuar muslimanët dikush tjetër pos njerëzve të bidatit, thotë Arabia, ai ka dëmtuar muslimanët dikush tjetër pos njerëzve të bidatit, duke i shtyr muslimanët që të bien thotë në greminën e poshtërimit. Pra njerëzët e bidatit i kanë shtyr muslimanët që të bien, i kanë hedhur pra, në greminën e poshtërimit thotë, në, në këmbët e të krishterëve dhe çifutëve. Dikush tjetër e, post njëzëve të bidatit, a ka berkët e dikush tjetër post njëzëve të bidatit, a ta e ka berkët, a ta e në sebebi, a ta e në shkaku, a ta e ka berkët e gje. Gjitha belatët që i kanë goditër u metin, kanë ardhur nga njëzëve të bidatit. Gjitha belatët që i kanë goditër u metin, kanë ardhur nga njëzëve të bidatit. Madje i bën tejmije, Allah vë më shirovë të thotë se shteti e me ujtë, pra, e me ujtë e, ra në bidatë kur ulhezi i këtij shteti Marwan al-Himar ra në fjalën e xhadh ibn dirhem i cili tha Allahu nuk e ka të dashur Ibrahimin. Allahu nuk e ka të dashur Ibrahimin dhe as nuk i foli Musës, as nuk i foli Musa i taleseram. Kjo ishte arsyeja e rënies së këtij shteti, bibadati. Bibadati dom kur tharën bibad kjo vetëm kjo ishte arsyeja e rënies së shtetit. E nuk uit. Këy mi bidatut nuk kesh thot se era bia ky bidat nuk kesh ta zgje para bidateve që janë shfaqur tani. Donëtan në krahsin me bidatet që janë tani thot Krishti vogël. Se është zgjedhur donëtan në krahsin me bidatet që janë shfaqur tani donëtan në këtë kohë. Imam Ahmedi Allahu yemshkërot sa ky që thot kështu është pasues i bidatit dhe është njësoj me atë që thot Kurani është i krijuar. Prandaj ne themi Kurani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Imam Ahmed Jallalloh. Ai që është asnjë ai që asnjënes dhe ai që thot shqiptimi i Kurani është i krijuar, ai nuk është tjetër veçse prej këtij llojit tjetër. Ës prej fund rrinë me thot dhe prej pasuesve të tyre, pot Sheikh Rabia. Allahun xhiro. Kte fjala e këte, këte fjale, kanë thënë si thot Sheikh Themini, domethënë që këtë që thon që, që duhet ta shtosh Fjala e Kur'anit është fjala e Allahut edhe të shtosh tetë dhe nuk është e krijuar. ë Selefët e kanë thën kur ka ndodhur fitnja. Në samë përpara nuk kanë thën që Kur'ani është fjala e Allahut dhe nuk është i krijuar. Nuk e kanë shtuar këtë. Porse janë mjaftuar vetëm duke thën që Kur'ani është fjala e Allahut. E po të dom? Nepo kur ka ndodhur fitnja pastaj janë detyruar që ta thonë edhe këtë. Pra, që domethën tiet sa më thënë, e qartë mësojien hapësira bidative. Allahu është problem vetë mira. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين